Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcast 133. bonyolult kapcsolatot adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Kis Gabriella. Én meg Fejes Palázs Milyen jó lesz már, mondjuk, hogy a Hármas könyvelés 333. adása. Kik kéne Na, számolni, hogy mikor jön el az? Hát szerintem ne számoljuk ki. Az már a nyugdíj után lesz. Ezek az úgynevezett tárlati tervek. <gül> Így van. Nem, ne, nem vagyunk mi izérendőrök, vagy ugye hamar a nyugdíjban vagyunk. <gül> És akkor nagyokat nevetgélünk, hogy minden rögtön jön a, a, a sír, sír, <gül> hír. Jó, ki mondja? De én mondom. Úgyis mindenki olvasta már nyilván egyébként, de. Igen, egy so, szó, Tanszend. Eltávozott közülünk. 68 évesen, és ha elvastem a cikket, már, már régebb a betegeskedett. Mindenki ismeri egy Mól szerzőjeként, aminek ugye az első két kötetét az korán kiadták Magyarországon, és szerintem akkor isszany nagyot ütött. Abszolút, abszolút. Szemut maga békés fordította. Aha, És. Utána viszont, hogy az sokáig ö, jött ki a naplókkal. Én nem régi csodálkoztam rá, és még egy párra talolmastam, mert lehet, hogy akkor következő hétre készülök valamivel, hogy áttekintés. E, t -t -t egészen a 30-es évei, tehát a középkorú e, a férfi... Az még nem középkorú Igazad van, igazad, bocsánat, mondja a legöregebb a közületek, a, hogy középkorú, tehát természetesen az még nem középkorú. E, de egészen sok életszakasztát nézett, vagy áttekintett, és, és én találkoztam olyan ami nem Adrian Mólas, és magyarul jelent meg, és azt is nagyon szerettem, többször is olvasztam, ez a új újjászületik című könyv. Teljesen abszurd figurák, abszurd kalandja, egy, egy, egy pekhére nagyon szépnek született, teljesen átlagos hádiasszony kalandja, aki egy teljesen átlagos Kicsit abúzus, családban uh, él, és egy egyik alkalommal úgy megüti a férjét, annyira felhúzza magát a az egész uh, uh, napos szívásuk, hogy felbevágja a figyet, aki összeesik, és, és, és véletlenül meghal, és kaventri. Gyakorlatilag egyszer ruhában neki a világnak, hogy akkor én azt ott adjam mm -hmm. az életet. Té tényleg brutál abszurd szituációkban keveredik, és figurákkal találkozik, és, és uh, szórakoztató ez a könyv is. Nem csak szórakoztató, hanem, hanem nem tudom, szerettem, szerettem Kementőt meg a, a kalandjait. Nekem az, az most a friss élményem relatíven nemrég a lányom panaszkodott, hogy ez neki valami kötelező olvasmány volt az első Adrien Felfoghatatlan Felfoghatatna a számul, hogy, hogy ilyen, ilyen is létezik. Hogy és hát ez ebből mi? lett kötelező. Milyen életszerű dolgok vannak benne? Most megnyitottam az első itt magam előtt. Január 2. Péntek. Ünnepem a Skóciában hol tölte? Maradhat érzem ezzel magam, anya azok a hajnak, a, a barnas barnaszkót legénye hagytam, én a szívemet énekelt a lépcsőtetén. Ami a formám, ilyen az anyám. Ha így megy tovább, a szüleim alkoholisták lesznek, jövőre már nevelőintézetben találhatom magam. Egyébként Idrien uh, már idősebb, <laughs> amikor így számolgattam, hogy, hogy ugye ő azért egy pár évvel uh, korábban élte azokat a kamaszéveket, mint mint mondjuk én. Uh -huh. De azért uh, ő még a Lady diana házasságnak, meg ilyeneknek van szemten olyan, én meg ezekre már nem emlékszem, de, de ő azért. Csak a halálára. Igen, szinte. Tök jó. Hát, szóval örülünk, hogy élt a szerző, és megkaptak ezeket a könyveket tőle. Jó, van, és akkor még, még van ilyen hírjellegű dolog, azt kigyűjtötte. Hát Ez pedig én voltam, az időfutárt azt ismeritek egyáltalán, ezt meg akartam Igen. kérdezni. Mert hogy itt van egy cikk, arra egy egyesztő interjút ért interjút csinált Böszönyű Gyula az íróval, Böszönmény Gyula író az íróval, belese menjünk ebbe, nagyon sok író van ebbe. Mm -hmm. a... És emlékeznek egy olyat, hogy az esti műsorban 130 ezeren hallgatták, uh, reggel, a délőtt ismét csak a 400 ezeren, és hogy ezek tinik lettek volna, ahol én már megakadtam abban a cikkben. Mm -hmm. Úgyhogy érdekel, hogy ti hallgattátok, hogy mit tudtok róla, stb. Ja, hogy ez egy rádióadás. Na most. Aha. Bocsánat, mert hogy... Ezért csokolom? Hát ki van adva könyvben, én azt ismerem. Igen, igen, most jött meg a harmadik április elején. Igen, nem tudtam, hogy rádióban is van, és most ezzel egy nagy... De hát remélem, hogy nem, nem, nem fogja hallgatni a delikvenc, mert ő még nagyon fiatal, de ezt fogjuk a járdékba kapni születésnapjára az unokacsém pont, az kötetet és nagyon... Már, és gondolkodtam, hogy el fogom kölcsönkénni a ti kölcsön kérem tőle, hogy én is tehát ennyit tudok róla, hogy ez egy egészen jól sikerült darab, de hogy rádióadás is volt, azt nem. És gyanakszol, hogy hány tini hallgat rádióadást? Nekem egy picit gyanús, igen. A 400 ezer tini reggel a petőfé előtt, azért az, az egy science fiction-nek nyitóképe. Ilyen hát, gyanús... Gabinak akartam még mondani, hogy amúgy rosszul csinálod, tehát én most döbbentem rá az ajándékkönyveket, azelőtt olvassuk-e, mielőtt átadjuk. Látszik igen. rajta, látszik, igen, nagyon, igen. nagyon elválnak a lapok. Igen, De igen. Az jó mondjuk az az paperback, ez paperback, ugye? az? Ez paperback, abszolút. A szívó azon az látszik. Igen, nagyon tetszett a... Kial, a barítója is. Ráfért minden, a sok író és a sok kulcs szó rajta. És... Uh, uh, de szerintem egyébként ez a 400 ezer hallgató, ez, ez, ez valahogy úgy megy, hogy ott a mindenféle kis konyhákban, meg a, a kint a, a szőlőben. Tehát hogy így úgy marad a rádió. -e <gül> Igen, <gül> tehát sok helyen vagy a Fodrásznál, hogy így folyamatosan megy a rádió, de tök jó, hogy most tudják, hogy egyáltalán lehet, hogy én majd egy plusz egy hallgató vagyok végül is. Rádió volt így van, van egyébként valami lehetőség ezt az interneten visszahallgatni Aha. egy ilyen brutál, bonyolult felületen böngészve. Hogy még úgynevezett podcast is, tehát lejött a számítógép, a tényleg. Aha. És én mondjuk az első tizet, huszat, harmincet meg is hallgattam, de nagyon nem akartál indulni annó a történet. Aha. Ugyanakkor meg menőségnek menőség, mert az időutazós, különböző korokban átmenős sztoriból lehet jól csinálni, ezt láttuk már úgy hívják, hogy Dr. Hú, mondjuk. Ja, ja. na aztán a következő kettő hír, azt, azt arra én találtam rá inkább ilyen biznisztémák, valaki szépen így bekategorizálta híreinket, és az első az egy Amazonnal kapcsolatos hír, Annó szerintem beszélgettünk is erről a Comicsology szolgáltatásról, hol rendszeresen akciósan lehet venni jó képregényeket, és euh, ha bár ilyen DRM-mel védett módon, de nagyon sok eszközön tök jó lehet olvasni ezeket a képregényeket ugye nem csak a mag -magám, úgy a tableten úgy ahogy van nézed az oldalt, hanem van nekik egy ilyen Guided View nevű megoldásuk, hogy így mindig ha bőksz rá a képre, akkor megfelelő panelre, zoomol rá és akkor végig -vég tudsz menni a sztorin azokat a dolgokat emeli ki, amit el kell olvasnod a következőnek itt jelezném azt, hogy a, a képregénytől elbutult gyerekeknek most már meg is mondják, hogy melyik részét kell nézni a képnek, ez mindennek a vége. Én inkább azt az, hogy, hogy, hogy mondjuk így nem teljesen optimális eszközön is olvashatóvá válik a dolog. Arról is beszéltünk, hogy, hogy még az, az első iPad-eken, illetve a nem Retina felbontású iPad-eken pont, pont nem volt jól olvasható egy ilyen full képregény oldal, meg túl szőrös volt a betű, meg túl pici. És én inkább azt mondom, hogy ennek a hátrányait próbálták ezzel kicsit kompenzálni. Mindenesetre egy eléggé sikeres kis cég, aki majdnem mindegyik nagy és kis kiadót megnyerte magának a katalógusába. Egyetlen kivétel, azt hiszem, a Dark Horse, talán aki, aki csak a saját apjában árusít, és nem, nem kerül be a nagy comicsolócsi katalógusba. De minden esetre ezt a céget nagyon ügyesen megvásárolta az Amazon. Aztán persze nyilatkozzák mindenütt, hogy ez most nem azt jelenti, hogy így megszűnik az önálló szolgáltatás, meg beleolvasztják a Kindle reader meg mit tudom én. És hát az Amazon szerintem elég jó, jól tényleg így, amikor megvesz céget, sokáig függetlenül működtet, ugye az Odiből ből is jelenleg is külön működő szolgáltatás, ami viszont nagyon intelligensen van integrálva, ugye a nagy Amazon katalógussal, aztán a Goodreads is, az övé ott is nem, nem látszik a, a gonosz tulajdonos keze. Igen, mint mintha a bukdepozitor is ez a lenne. Legalábbis rémények egy fél évvel az adása jót hogy mi lesz belőlük. És uh, teljesen függetlenül egy Amazon logo nélkül működik tovább a szolgáltás. A, ami még így viszont várakozás, hogy, hogy ha már van ez a nagyon jó olvasó technológia, tök jó lenne, hogy amit a Kindle boltba vásárolsz képregények, azt is inkább ilyen ilyesmi módon találják, mert, mert a sima, kindlölön olvasós dolog az, az nagyon olyan, mintha beszkenneltek volna valamit, és lapozhatod, és annyi e, nincs, nincs annyi intelligencia, de mindesetre kíváncsian várom, hogy, hogy mi lesz ebből, és ez egy pozitív előrelépés szerintem, hogy, hogy ezek a képregények szintén akkor jobban megjelenjenek a nagyobb katalogusokban. De most abszolút ugye, a, a filmvilágot dominálják ezek a képregény IP-ből készült filmek, és ez nem, nem látszik lelassulni, úgyhogy nem véletlen, hogy most került erre sor szerintem. Érdekes dolog. A másik viszont kicsit negatívabb hír szerintem. Ugye van ez a WH Smith nevű nagy angol könyves boltlánc, aki a, aki mondjuk Angliába repült, az minden reptéren találkozik velük. És gyakran szoktam én is ott vásárolni, ugye a legjobb dolog még ha az ember úgyis vár arra, hogy ki hogy meg tudja, hogy melyik kapóhoz kell szaladni a reptéren, akkor még előtte lehet egy jó könyvet venni egész jó áron a, ebben a boltban. És most az a hír, hogy ahhoz, hogy, hogy ne omoljon össze a biznisz, mindenféle más szolgáltatásba belefognak, ilyen franchise-okat vásárolnak gyakorlatilag, is ilyen képes lap, standokat, meg ilyen Marks and Spencer food, Boltokat, meg ilyesmiket működtetnek majd ezzel a, a saját eszközeikkel. Ugye nagyon jó ilyen self-check-out módszereik vannak, tehát nagyon hatékony lehet vásárolni, magad fizetni, és gondolom ezeket a dolgokat akarják bevezetni majd ezekbe a franchise is, és akkor ebből legyen a pénz. De mondjuk az egészséges dolog, hogy felismerik, hogy ugye a papírkönyv forgalmaz, nem fog jelentősen már növekedni várhatóan, és azért fenn akarják tartani a bizniszt, de érdekes, hogy akkor most kaját és képes napot fognak árulni. Erről jut hogy pont a héten hallgattam a New York Times Book review a nem tudom még adását, de az adásnak benne lesz majd. Azt az adást, ahol Julie Bozman, az egyik riporter utoljára vett részt, átmegy a New York Times másik részéhez, és őt arról kérdezték, hogy milyen volt x éven keresztül az amerikai kiadóipart, az amerikai könyves piacot coverolni, hogyan alakított ki egy kiskönyvtárat a szerkesztőségem belül, hogyan hype fel olyan könyveket, amik csak mint a 3-4 hittel később kerültek fel a listára, mert hogy ő figyelte ezt a top listát is, és volt egy olyan, olyan 3-4 mondat arra, hogy az egész Barnes Noble amúgy recseg rapog, és ott a fél a könyves hogy mit fognak magukkal kezdeni, uh -huh. És ugye emlékeztek arról, hogy pár héttel ezelőtt arról beszéltünk, hogy, hogy szélnekereztik a nuk fejlesztőket. Bizony, bizony. Akkor ott is készül valami. És nagyon úgy néz ki, hogy Amerikában sem sincsen kolbászból a és vagy ha igen, akkor, akkor inkább spárvírs ez a kolbász. <gül> Oké, okay, és akkor a bizniszből átegészen a költészetig? Igen, ez tulajdonképpen kapcsolódik. Mindjárt keresünk egy, egy verset a kettő közé. De ezt szerintem Gabinak a, nem, most a Az egyik az biztos. Ja, hogy lehet az igen, de eset nem fogok most keresni. Az egyiket, a, hát a rövid a, családi kocsmázás alkalmával láttam ez a délután sétálunk a gyerekekkel és betérünk egy szódára valamelyik környékbeli kerteiséges helyre, amit szerencsére kinyitottak, és már ki volt plakátolva egy, egy plakát, ami azt gondoltam, hogy sokkal populárisabb dolog. Ez a fogyasz időmértékkel <gül> feliratú plakát, amit a, nem tudom, hogy mi mögötte. Konkrétan annyi a, a koncepció, hogy, hogy ugye vannak a rövid és hosszú verslábak, és érted a rövid oh. <gül> valami. <gül> és e, így aztán lehet e, rövidet és sört együtt inni, és ebből az különböző, különböző verslábakat összerakozgatni, és hozzá lehet írni időmértékes verset. A, na, és ezeket a verseket aztán lehet posztolni a Facebook megfelelő oldalán, ahol nem, megnyered be a, az italokat. Hm. Igazából azon gondolkodtunk, hogy, hogy, hogy med, meddig él az ember, mert azért egy hexagetet végiginni az, az azért már derég dolog, és eposzívászatokra eh, e azok valószínűleg nem lesznek. Azt néztem, ezt ez valamilyen marketing ügynökségnek a igen, de ez képest, hogy a Facebook oldalt megnéztem, láttam, hogy, hogy még keveseket ért el. Uh -huh. Ezért voltam olyan bátor, hogy belinkeljem, gondoltam, hogy se Ittőitől, hogy vagy, McDonald's. De ez gyönyörű szép egyébként. Pont azon gondolkodtam el, hogy amikor legóta jár egy ilyen jambikus felütéssel kezdtük az estét, akkor milyen csúnyán lehetenem nézni, hogy rögtön egy röviddel kezdek. Pedig, ha tudtam volna, hogy erre azt kell csak mondani, hogy öregem, hát nem lehet hosszú morával. Igen, igen, igen, Akkor minden más lett volna. Viszont kimondtad itt a McDonald's szót, nem tudom, azt ö, felfedeztétek egy jó páradásra, szinte évekkel korábban igen. beszéltünk erről, hogy, hogy Angliában volt valami akció, hogy a gyerekmenühöz, nem, mit tudom én, műanyag fröccsöntött Donald duck lehet kapni, hanem egy könyvet. És most begyűrűzött hozzánk is egy ilyen akció a és nem csak egy egyszerű könyv, hanem ilyen valamiféle ilyen kövesd a kalandot, ilyen adventure Igen. valami van benne, ilyen gyerekkönyvben. És persze matricákat lehet gyűjteni, ami kiegészíti a sztorit. Egyébként azon gondolkodtam a hirtelen el, hogy, hogy ez hozzá lehetne ilyen artas módon is állni, és hogyha Elkezded a McDonald's-ba beragazgatni a néptemzeti garfírt, meg a hegymászó garfírt, meg az összes többi szírszat, amit különböző boltokban kapsz. Aha. Akkor a végén egy csodálatos mix jön létre azért, és nincsen két-egy Igen, igen. Na, nagyon jó. Csak nem, nem, nem vásároltam gyerekmenüt, de aki név van gyerek, az annak jó alibi, hogy lecsekkolja, hogy mi is ez. <gül> igen, egy három hónapos elvinni, <gül> hogy akivel tulajdonképpen a gyerekmenüt. <gül> én, én egyébként szerettem ezeket a Happy meal igen, És, én nekem rémlik, hogy, hogy voltunk már együtt, úgyhogy te a Happy miért. Igen, mert ehhez lehet répát. Na jó, ne menjünk bele, de még legegészségesebb. nem <gül> a dolog. Viszont a, ezek a könyvek, így olvastam a hírt, de nem, tehát attól féltem, hogy ez a 400 forintos könyv, ez nem túl izgít, de most Balázs egy pár len arra járok valaha akkor... innentől kultúrmisszió igen, igen, igen, érdekesnek tűnik jó, vannak még itt költészetnapi oldalak költészet, ezt én hoztam ez a haikukta, ami, ami megnyerte az internetet a költészetnapján. egy készülő oldal ahogy néztem, még nem élesítették de Facebookon már fent van ötven akárhány haiku amik ráadásul a hát hol a popkultúrára hol a, az ítés életre reflektálnak Kezdődött az 55-ös, az egyik kedvencem most az a kompatibilis, muszáj neki, vissza nem hívhatjuk mindet. Ó! Oh. Uh -huh. És csodálatos, és több helyen láttam visszajönni, annál is inkább, az egyik, egyik cégnek ki is egy csomó ilyet, és azok a fotók aztán tettek egy másik kört az interneten. És, és gyönyörű, sokkal-sokkal-sokkal több ilyen kell mindjárt keresek még egy másikat Control alt plusz Del rábok, rábök, agyönütt tovább bájtok a mennyben És azt látom, hogy a következő gyűjtés is szellemileg ugyanaz igen, ez, ez meg nekem jött szembe, ez meg egy vers népszerűsítő projekt április 11-én indult vers sorok vannak befotózva vagy beinstagramozva, úgy, hogy, hogy a kinyomtatott vers mellé oda vannak rakva olyan tárgyak, vagy olyan dolgok, amik, amik kapcsolódnak hozzá. Itt van például egy, egy Závada Péter két sor, semmi nincs, de velem van az, hogy elengedtelek és leéget <gül> És hogy de a memóriára, meg a megigyészetőségre további játszik rá az egész, de tök jó játékok vannak, hogy te mit raknál mondjuk egy sor vers mellé és Rohány Morzsály Facebookon lehet tekergetni és nézni ezeket a jó. Igen, legalább három lájkolható dolgot hoztunk nektek, kedves hallgatók, ez a legkevesebb, lájkoljátok is őket. Jó, van, Egy és minket. akkor még könyves hírek. Igen, aztán ezeket. Igen. Az egyik az, hogy a, hogy a kedves Science fiction írunk, Brandon Helkitnek már felkerült a, az első fejezet a regény, az új regényének. Ugye most, hogy közeledik a könyvfesztivál ide, szerintem sokan időzítenek könyv megjelenést, és erről majd lesz még hír. E, és nem tudom, hogy ha, ha nem is magát a könyvet, de valami hír, könyv újdonság hírt, azt ide terveznek, hogy azt már lehet, lehessen ott uh, tolni. Szóval olvassátok, benne lesz a posztban. Én nekem még nem volt rá időm, de mindenképpen meg fogom nézni. Bár ugye nekem elveimmel ellenkezik, hogy a, csak a lezárt sorozatot kezdem elnézni, és csak a már teljesen megjelent könyvet <gül> kéne elolvasni, de ettől még a, mire vannak az elvek, hanem arra, hogy átlépje az ember. A másik pedig, amiben így belefutottam, hogy, hogy um, Balázs által már uh, dicsért, olvasott és dicsért uh, um, Rolling primi is ki magyarul, és uh, állítólag egészen jó így magyarul. Én úgy emlékszem, hogy, hogy uh, elég kihívás volt a nyelvezete egyébként az eredetének, úgyhogy teljesen elfogadom, és támogatom, ha valaki magyarul veszi meg. Uh, Nekem is egyébként én könyves megjelenős hírem, de az mondjuk felennyire sem, sem kedvező mert hogy euh, látszik, hogy mi a két első könyve a, az, a, az új vezetés alá került Adasztrának, és ebből az egyik a jan mcdonald a Brazília, amit várok, mert a dervicshezet én nagyon szerettem, és olyan emlékszem ti is. Igen. A másik viszont egy, egy olyan zeitgeist regény, a Charles stross az akcelerandója, ami tíz, hát azt hiszem kereken tíz éve jelent meg angolul, és, és mint egy és mint poszthumanizmus, meg transhumanizmus, meg ilyeneket hirdető könyv, őrületesen elkésett lesz a hazai piacon, és nagyon nem tudom, hogy miért választották ezt. Pláne, hogy annyira durván nem is jó. Jó kérdés. Én nem ismerem annyira Charles Stross, de te, Márdám, szerintem úgy emlékszem, hogy te nagy kedvelője vagy, vagy legalábbis de inkább követ. a bloggára, Ugyanem, így, Aha. Én alapvetően szeretem a csávót, a landriai az azok szerintem sokkal kiadottabb lettek volna magyarul, mondjuk talán kisebb, kisebb körnek. A Halting state az most, ha nagyon gyorsan megjelenne, akkor még azt mondom, hogy nem elkésett, de azért az NSZ-botrányok és a tükrében, bár az sem hat annyira science fiction-nek, mint inkább mondjuk kortás irodalomnak, hogy a kémek tényleg ott vannak mindenhol, már nem lehet azt csak úgy megírni, és azt mondani, hogy ez a jövő. Szóval, hogy, és akkor ezek, ezek olyan könyvek, amik mondjuk csak 5 évesek, és egy tíz éves könyve, ahol arról beszélnek, hogy feltöltünk izéket agyakat a számítógépbe, meg, meg ez hogy... Ez még a nagybetűs internet. Igen, meg hogy Google Glass lesz, meg, meg külső memóriam, a mobiltelefon. Az, hát nos, oké, okay. jó, persze vicces, ez olyan, mint a divat, hogy, hogy egy 5 évvel ezelőtti, vagy 10 évvel ezelőtti az nagyon ciki, de egy 50 évvel ezelőtti az már, az már vintage, meg retro, tehát hogy megint más, tehát hogy vannak olyan könyvek, amiket egyszerűen jó, hogyha kiadnak így 40 évvel később, és mint ez a Mitágo Erdő, hogy ez, ez teljesen okés volt, így mind a mai napig friss nyilván más műfaj, más meg más, más pályán fut, de, de lehet, hogy meg kellett volna még várni 40 évet, és akkor kiadni. És azt a pár évet, ami, ami addig van, azt kibe kell itt jó a <gül> <gül> Jó van. És akkor könyvek. A beszéljünk most a könyvekről, és lassan. <gül> jó, úgy vártam, hogy ki fogja mondani. És lassan én átkötőből zenesszerűen lesz ez már. Köszönöm. <gül> jó, köszönöm. És nekem úgy kezdődött hogy a gyereknek kellett kötelező olvasmányt beszerezni a könyvesboltba, és hát természetesen nagy vásárlás lett belőle. Talán pont a múltkor beszélgettünk arról, hogy megjelent az új ilyen nyúlfarknyi moldova könyv, ami ráadásul politikai töltettel van tele, és hogy nehogy már ezt megvagyem, mert hát természetesen nem bírtam ellenállni és megvettem. Az a címe, hogy a nagy októberi összefogás, és van vagy száz oldal az a kettő, nem is tudom minek nevezzem, ami benne van. De nagyon szép vastag borítója van, és gondolom azért, hogy elkérhessék ezt a ezer forintot ezért a száz oldalért. De azon kívül, hogy drágálom, és az alaptétel ugye a moldovai kádár rajongás az, az nekem nem feltétlen elfogadható, de, de jól szórakoztam ezen a könyvön. Az első ilyen hát nem is tudom novella arról szól benne, hogy, hogy uh, illetve nem is novella ez valamennyire uh, abból próbál poént csinálni a Moldova, hogy mennyire béna a jelenlegi uh, baloldali uh, politikai élet Magyarországon ilyen vicces neveket talál ki a politikusainknak, és azokat vicces helyzetekbe rakja, is próbálja a véleményét kendőzetlenül elmondani. Ami viszont szórakoztató, hogy, hogy azért mindig akad egy, egy olyan moldovás poén, ami miatt régen is szerettük őt. Tehát így tudod, fogja közben az ember az órát, hogy ez a szoci szag ne jöjjön ki, de, de, de jókat lehet nevetni rajta. A, de szépen mondott. A szoci szag. A másik novella az meg hmm, szintén politikai kommentár így a, a itthoni ilyen színházi életről talán végkíséri egy, egy ilyen pártfunkcinak a karrierét, aki rende szeretne a színháznál dolgozni, és akkor eljut egészen oda, hogy, hogy igazgató, és lehet követni, hogy hogyan teszi tönkre a színházat, és hogyan forgat köpönyeget a politikai változások hatására. Itt is nem nehéz a a valóságot megtalálni a kicsavart nevekbe, de ezen is jót lehetett nevetni. Hmm. Nem tudom, 2000 forint, és semmi se vegyétek meg, mert nehogy már, de ha valakinek a kezébe akad, és nincs jobb dolga, azt így, mit tudom, én egy sör mellett el lehet olvasni egy óra alatt. A másik könyv, azt sokkal nagyobb lelkesedésre ajánlom, és nagyon-nagyon örülök, hogy ugyanek a vásárlásnak során így rátaláltam van ez a Garrison Keylor nevű figura, akit én <coughs> még így a rádióműsorából ismerek. Még így jóval a podcast hallgatós idők előtt én próbálkoztam azzal, hogy különböző ilyen internetes forrásból lehetett ilyen amerikai mindenféle műsorokat hallgatni. E Egészen így visszamentem így a 30-as, 40-es évekbe készült ilyen, mindenféle rádió novelláig, meg sorozatokig, amiket lelkesen hallgattam, ilyen science fiction dolgokat, meg, meg, meg uh, krimiket, meg minden. Meghallgattam ilyen mostani beszélgetős műsorokat, és és ennek a Kellornak volt az egyik műsor, amit, amit már ismertem. És a, a regény, amire találtam az a címe magyarul, hogy Rádió Románc. És hát pont a, a, a rádiózásnak a Hát felemelkedése és bukása az az alapvető ilyen történelmi háttér, ami egy ilyen nagyon jó pofa ad alapot. Hatalmas humorra vannak könyvnek, tényleg egyszerűen csodálatos figurák vannak benne, nagyon uh, szerethetőek, sérültek, viccesek, érdekesek, még valósak. Annyira valósak, hogy az ember azért elgondolkodik, hogy ez a rádiós figura nem feltétlenül mind kitalálta őket. Uh, van, van főszereplő a könyvben, akinek a sorsán végkövethetjük, ahogy fiatalként bekerül ebbe a, a nagyon új e, médiába, és megismerhetjük, hogy, hogy e, hogyan készültek ezek a műsorok, hogyan lettek a rádiósztárok, és nagyon jól lezárja a történetet, amikor így megjelenik a tévé, és az az egész biznisz összeomlik. És én nem is gondolkodtam el ezen, hogy mennyire rövid élettartama volt ennek a rádió, mint mint csoda dolognak. És amit még mindenképp meg akartam jegyezni, hogy a fordító, nem tudom, ismeritek, úgy hívják, hogy Uram Tamás. és Nem. Fantasztikus munkát végzett. Én mindig kínlódni szoktam mostansága friss, gyorsan fordított, összecsapott vacakokra. És ez annyira csodálatos a nyelvezete, annyira eltalálta a karaktereket. Rengeteg ilyen mindenféle dalnak a szövege benne van, ami, ami szerves része a történetnek, és azok a dalok is brutálisan jó, van, jó vannak fordítva, tehát így komolyan mondom, még el tudom képzelni, hogy ez lehet, hogy még így jobban is szólt ebben a fordításban, mint az eredeti, úgyhogy ilyen is, ilyen is létezik. És a könyv, mondom, nagyon-nagyon tudom ajánlani, főleg olyannak, akit érdekel a rádióvilága, de mint, mint regény, és humor, és dráma is nagyon jó ezt örültesen lattad most, illetve ehhez kapcsolódik az a kérdés, hogy egyébként melyik könyvesboltat szeretjük mi most Magyarországon éppen? Én nekem, a, ami itt van a szomszédban, mindig az a nyerő, mert be lehet ugrani a gyereknek egy kötelezőért. Nekem az, ahol egyrészt az akciók vannak, és ezt jól marketingedik, tehát, hogy eljut az információ, a másik pedig, a kevés a lépcső. Hmm. <gül> és jökk, egyszerűen be lehet jutni most már így a de a környék Csit abszolút füldrezi. Most el, Elkezdtem megkeresni ezt a könyvét, míg Balázs beszélt, ha. és úgy eszemélt, hogy librióda be kell sétálni, a buklán az már nem szállít ki ingyen, a Alexandra az az Alexandra. Uh -huh. Ahol vásároltam egyébként. Ráadásul, igen, áruló vagy. Na no, mindegy, ne, nagy, nagy nehéz és kemény dolgok ezek. Jó van, Kobi, gyorsan... menő. Te is igen. vedd át a mikrofon, mert olyan hírek jönnek felőled, hogy itt gyereksírás is előkerül. Ha igen, ez most már stabil háttér, és nem <gül> tudom, mikor robban rám az ajtó, hogy most már szükség van rám, tehát gyors leszek. Két, hát könyvet hoztam, az egyik az, az E-könyv, ez Melyik bajtot szeretjük. Én az ekönyves bajtokat szeretem, mert azoknak a legkevesebb a lépcsője, és tök gyorsan megérkezik a könyv kiszejtési költség nélkül, de még mindig problémás, hogy, hogy, hogy kúrás címek azok kevés, kevesen vannak. Tehát megvásároltam pár kupacsal ilyen elkönyveket, és, és, a, és most hirtelen megint egy vagy két cím amire várok esetleg, aztán kész pipa. Tehát nem nincs az ezérzésem, mint amikor bemegyek akár a Libri, akár az Alexandra batjába, és akkor ott nézelődök, és arról a téledben nem kellett volna bejönnöm, mert megszakad a szívem ott hogy, ott, hogy nem a háromhavi fizetést, vagy amit éppen mostanában keresek. Na mindegy, visszatérve a könyvre, Arszen és a játékhatalma könyv címe, ezt a Marina és Gyacsenkó írta, és a nevük onnan ismerős, hogy, hogy már az első, ez egy össze a trilógia-szerű uh, sorozatoknak az első kötete már megjelent korábban Magyarországon, ez az, az Alexandra és a Teremtés nevendékei, ami nem tudom, hogy... Uh, szerintem nem volt róla adásban szó, uh, és nem tudom, hogy valamelyiket tök -e. Én olvastam, és uh, még papírkönyvként szereztem be, és nagyon-nagyon szerettem, iszonyatosan jó, ha... Uh, közeg, nagyon-nagyon érdekes karakterek, és én felfrissítő, üdítően más szemléletmond másfajta kultúr elemek azok, amikkel felépítik ezt a regényt a, a, az a házaspár és, és borzongtam a könyvtől miközben éreztem benne a hibákat is mindenképpen érdekelt a trilógia második része tudom, semmilyen módon nem kapcsolódnak egymás, az valamilyen módon a tematikájuk, hogy ugyanolyan témákat járnak körbe, de, de, de nem egy felépített uh, világ, amiben uh, játszódnak a sztorik, hanem ez a mi világunk, az Arsenis és a játékhatalom az nem volt akkora örömteli élmény, mint a alexandrás könyv. Uh, itt az alap helyzet az Arsenis fiatal 14 éves kamaszgyerek, aki élhala számítógépes játékokért, konkrétan egyért. A királyi bál nevű játékban ő egy nagyshatalmú miniszter, és intrikák, szabotázsok, mindenféle baksisok, hátbaszúrások meg mennek a játékban, mindemellett drága pénzért beszerzett dizájnelemek, tehát palástoknak, aróka, stb. stb., stb. Tehát, tehát minden megvan, ami egy jól működő MMORPG vagy mi amibe szükséges, és, és, és a Tarszen egy, egy tényleg gyakorlatilag a, a tápláléklánc csúcsára ér fel miniszter nevű karakterével, de kiderül, hogy, hogy azért nem is olyan egyszerű megmaradni, és és miközben az intrikák zajlanak, amelyek begyűrűznek a valós életben, Arszent egy nagyon forró figura, Maxim keresi fel, aki gyakorlatilag megmenti azzal az életét, hogy megmondja nekik, hogy, fel, hogy, hogy ez, a, ez a játék, ez az online játék, ez már a valós életben is annyira teljes, hogy itt konkrétan ilyen mafiák épülnek rá, és, és, és a, a, a játékbeli karaktereket, azokat élőben is hajlamosak szépen meghirazni, és kisúlyos újacskáit eltörni, csak azért már pénz van benne. Viszont Arszent kimenekül ebből a játékból, de belekerül egy másikba. Maxim bevonja játéktesztelőnek, ahol különböző játékos feladatokon keresztül egy kiválasztáson esik át más szereplőkkel. Furcsa, mert volt egy kis utánérzésem, mert hogy gyerekek játszanak, és ez valójában védesen komoly. Ez, ez, ez, a, ez benne van a vgnt -ben, ez benne van a nagyvilág Sok-sok uh, ilyen uh, könyvben, és itt is, már itt is a Ready player van, amelyet nem olvastam, és mindig nincs, <gül> előkedő helyen a listában. Uh, itt a, a... ami viszont... Uh, után érzésem volt, de nem ez volt vele a gondom, mert ez nagyon gyorsan elmúlt, ugyanis ez csak egy, egy, egy, egy másik, tehát nem egy angol száz irodalmi mű, egészen más elemekkel, bár az a fajta jó kis kelet-európai vagy orosz világ, amit én az Alekszandrában erősebbnek éreztem, itt kevésbé jelent meg, tehát ez a Pelewini társadalom nincsen, nincsen mögötte annyira, pedig itt megjelenhetne, viszont az orosz irodalomnak például a, a Mester és Margarita uh, gonosza, aki megjelenik és, és megjelenik, és aztán megkísérti a világot, és, és megadnak mindenkinek uh, mindent uh, behemottal a kandúrral, számára úgy, úgy tűnt, hogy ebben a könyvben, ha már nem a sát el a földre, de valahogy utánérzés, tehát megjelenik ez a, ez a fajta világkép. Tehát ma ez belekeveredik egy olyan hatalmi játszával, ahol, ahol a, a valóság és a játék zóna azok így teljesen összemosodnak, és, és már nem lett vagy lehet tudni, hogy, hogy egérrel valakint melyik, melyik réteget irányítod, és, és melyiket uralod, és, és hol vagy te a, a, az örök élet minden fegyver birtokában, és milyen plusz modokat tudsz instálni, amelyek aztán esetleg csíteket, amelyekkel te sokkal jobb ö, ö, helyzetbe kerülsz, mint a többi játékos, és, és Maxim egy ilyen sztoriba viszi belen. Nem akarok többet erről mondani, de ez, ez nagyjából már megadja szerintem, hogy miről szólhat a könyv, és hogy arszem, milyen fajta hálóba keveredik bele, amiben aztán vergődik. Nem egy vidám könyv egyébként, de azért jó, jó erős, de, de még mindig nekem Alexandra az magasabb pontot ért el, így is. Az a durva egyébként, hogy ezekben a, a vannak ezek az internetes élávok, és írunk valahogyan belőle egy könyvet, vagy, vagy szórakoztató irodalmat regényekből, már lassan lehetne egy nagyon jó doktori dolgozatot csinálni. Hát a, ha. Hogyha a Ready Player van, ide csapjuk meg az Ursula a az, az Erebossát, ami, ami azt mondja, a lengyel, lengyel sztori, vagy a, a pont az erőben lehetett Halting State-et, ahol ahol az állam mennyire van benne a világban és a számítógépes játékokban kérdés feszegetik meg veszünk egy-két ilyen egy klasszikus dotcom lufikipúkanós sztorit mondjuk Mark Fabinak a görméje. nagyon szépen felhúzható ez a, a van, -e, van egy világunk, de van -e egy világunk kérdés ezeket iszonyatosan tudom szeretni ez um, nagy rest tette bele a házas pár, ugyanis uh, itt a valóság tényleg teljesen megkérdőjeleződik, és, uh, és uh, tehát nem azon, hogy mi emberek mossuk össze, hanem, uh, és nem veszük észre, hogy hol ér véget az egyik, hol kezdődik a másik, mert uh, mert ebbe. ebben, tehát mindegy, nem, nem ezek érdemes elolvasni, uh, és sajnálom, hogy, hogy az Alexandra sem kapott akkor a figyelmet, valahogy nem tudom, nem volt akkor a siker, pedig, pedig, és nem is, nem is érzem egy igazi ifjúsági regénynek, mert az a fajta, ami fiatalokról szól, de igazából elég, elég kemény sztorik ezek ahhoz, hogy, hogy ne 12 éveseknek adjuk oda, nekem manapság már itt kezdődik az ifjúsági könyv. Beszéljük gyorsan a másikról is, amit olvastam. Még egy gyors mondatom van, csak ez a, a belekeverdik a világ is, azért ezt az oroszoktól meg láttuk már, az megfelevének a Generation p -je. Inkább, ha már úgy, akkor uh, kevésbé figyelmet, szintén Pelevinnél kevésbé volt uh, népszerű, az a, a rovarok élete, ahol én inkább úgy érzem, hogy ez a fajta virágkeveredés, ami abban jelenik meg, uh, hogy, hogy, hogy most kint vagy, bent vagy, <gül> ez, ez, ez, ez misztikusabb és mesésebb, mint a Generation P itt az Arsennél, de nem akarok többetről beszélni, olvassátok el, mert megéri. És, véletlenül én is képregényt, vagy én most képregényt olvastam, ami elég ritka nálam, nem annyira, mint a fiúknál, és ennek az azok, hogy, hogy akciós volt és érdekelt, habár tudtam, hogy mondta, hogy semmi más képregény Magyarországon, ez sem jelenik meg, a folytatásai nem jelennek meg, hanem be kell valahogy máshogy szerezni, ez a Metabarok kasztja, és nagyon szórakoztam, nagyon belásta magát féreként az agyamba a sztori, miközben ö, számtalan szorra högtem is az egészem. Tehát a három, a Meta báró sztorinak a három ős ös, ös történetét tartalmazza ez az egyes kötet. És ö, ugye a felvezető két robot beszélget, akik, ö, akik egyszerre ilyen Star Wars-os, artuditus hangulatot árasztanak vagy a, a Stanislav-lemes Sten robot figurák, akik egy kicsit ilyen nevetségesek, és, és nem is kicsit, tehát a humorforrást adják, és ők az egyik robot meséli a másiknak a gazdájuk az utolsó és a történetét, és ez a másik robot mindig belepofázik a sztoriban, miközben egy ilyen Rohadt kemény, heroikus, ö, ö, fény is nők és, és, és is iszonyú brutál bicepsen rendelkező férfiak, véresen történetei. Néha a robotok meg egy tehát ez itt teljesen jó zárójelekbe teszi ezeket a kőkemény sztorikat. Ö, másrésztről meg ezek a sztorik is érdekesek, mert, mert mindenkit, tehát ahogy olvasztam róla, egyértelmű, hogy a dűne uh, fontosabb elemek azok így átalakítva belekerültek, tehát a bolygó, ahol valami spécic utcot tartanak, és aztán megjelenik ott a birodalom, a, a, a, a poszorkányok kasztja, a, a család, ahol, ahol ilyen nagyon-nagyon kegyetlen és szigorú elvekkel készítik fel az utodat arra, hogy átvegye a szerepet, a, a családfő szerepet. Tehát nagyon sok elem, de, de még jobban megnyomva Tehát itt ott, hogy bele szólok, csak az egyik alkotója ez a Józorowski, vagy hogy hívják, ő nagyon közel járt hozzá, hogy, hogy elkezdjen egy, egy korai filmet forgatni. Igen. Csak egy az utolsó pillanatban vonták vissza, hogy a, a, a büdzsét, tehát így éveket töltött gyakorlatilag a dűnének a, a storyboardokat elkészíteni, valamilyen vizuális koncepciót hozzá, aztán teljesen egészséges szerintem, hogy ezt a fajta kondolkozást ja, kijelte ebbe annyira egyébként, hogy pont idén jött ki a, vagy tavaly, a Ildorovszkész Dűne című dokumentúfilm, ami erről a sztoriról szól. Ö, igen, igen, bocsánat, ezt hozzá kellett volna tennem, hogy, hogy nem véletlen, tehát, ö, hogy ennyire, tehát, tehát hogy ez egy ez parafrázis a feldolgozása, hogy megélte ezt, ez mindenképpen benne van, és, és, és az, hogy, hogy ő erre rátett egy lapáttal, ez, ez, ez nagyon-nagyon érdekesé teszi, hogy hogyan ö, mondhatni, kikkorikírozta ki, ki ezeket az elemeket, és az éppen egy spoiler eh, elemet mondani kell. tehát aki alaga, meg akarja nézni a képregényt, és nem akar tudni belőle a az most ne hallgasson de még tisse a fiúk, akarjátok, de ugye van a dűnében az a jelenet amikor a beleg elszerít, a próbára teszik polt, és egy ilyen speciális eh, eszközbe bele kell dugni a kezét, ami a fájdalom eh, eh, matem generál, és volnak gyakorlatilag széték benne a kezed, amikor kihúzza, akkor, akkor uh, semmi baja nincs a kezének, és hát van hihetetlen mértékű fájdalmat elviselt. Hát itt a, a metabárokban is van egy ilyen eszköz, de ez csak, <gül> konkrétan szét is üti a gyerek oh. lábát. <gül> Tehát oh, az, az addig az, az nem, az valós fájdalom, és, és, és aztán uh, implantjai lesznek. És uh, nagyon megszerettem ezt a fajta, tehát ez a brutalitás, ami már annyira brutális, és annyira kapcsolódik a dűnéhez, hogy, hogy egyben kis is karikírozza, de közben önmagában is erős, és ezek a robotok meg még felütik, tehát nagyon-nagyon megtetszett, pedig ez a fajta űröparelt heroikusság, ez, ez, ez nem, nem az, ami mindig a szívem csücske tud lenni, de, de rohadt jó, nagyon jó kis képregény. M még egy hogyha már volt szó filmről, meg képregényről, meg regényről minden egy körbe, hogy nemrég találtam rá, 2012-ben készült egy tévésorozat, Metal Herland Chronicles, az a címe, és bár még nem néztem meg, de beszereztem, ez is a, egy ilyen, ugye, Heavy Metal címen ment képregénysorozat annak ennek a Jodorovskynak régebben, és akkor ebből készült gyakorlatilag egy tévésorozat ilyen epizodikus Uh, szinte különálló történetek, valamilyen át, átívelő alap, alapötleten alapul Metal Herland Chronicles az a cím és. akit érdekel. Ez a képregény, meg a dűne, meg minden más, az még ezt is mixelje bele a, a reggeliébe. Oké. Okay. És a gyerekeket! Okay. a gyerekeket! Jó, átadom ők is, mindenkit üdvözölnek és igyekeznek. idekeznek, igen, minél hangosabban, tehát én, uh... Most elköszönök, és sziasztok! Aztán el, ilyen való. gyerekpszichológushoz kell járatni őket, hogy sírtunk, és a mama meg csak podcastolt. Így megy ez. De Ádám, neked még viszont van egy könyved. Nekem, nekem még van egy könyvem, illetve az adott közben szemben, hogy felsír a gyerek, anya nem podcastol, a virág. <laughs> Pardon. Uh, Teri Becsetnek a Vége a Mesének című olvastam, de megint úgy jöjök, mint múlt héten, hogy egy a felénél járok, és úgy fogok róla beszélni. Uh, Megközben szépen haladok a, a múlt hetivel, de, de szílasi László csendesen rágja meg az agyamat, és, és amikor azt hittem, hogy nem lesznek nyomorultabbak a szereplők, akkor, akkor még nyomorultabbak lesznek, hogy arról most nem beszélek. Majd a végén egy, egy összeg vagy mindenki csak egyszer érezzel magát szarul, Annásink van ez a Precetes, ez meg, remek, és, és hát én bajban is vagyok, mert Precetről szerintem már elég sokat beszéltünk ebben a műsorban, és, és mit lehet még mondani, amikor, amikor Precetes stílusai mindegyikét hozza a könyv. Úgyhogy elmesél, miről szól. Az egész azzal kezdődik, nagyon sok bevezető, még nagyon sok lábbélzet, még nagyon sok ilyen szinte teljesen öncélú, Ellenben a, a sztori mesés volt ára utaló poénkodás után, hogy meghal egy boszorkány, aki mellett is volt, És ez amúgy a való életből is rendkívül jól ismert rálőcsölés eljárásával, gyorsan örökbe is hagyja a pálcáját, majd elintézi, hogy, hogy két régi és ismert szereplő elinduljon ezzel a szegény, most már tündérkeresztanyává tett csajjal együtt, hogy megakadályozzák azt, hogy a herceghez hozzá menjen a a helyi megfelelője, mert hogy valami nem nem abban a eleve meg van rendezve, amúgy is, amúgy is gyanús, ferdül ott a mese. És, és innentek az én pikareszkes, utazós hülyéskedés az egész tulajdonképpen, a meséknek az intézményesített felhentelése történik a sztori során, mert hogy, ahogy ezek a boszorkányok utaznak és, és szállnak meg, vagy csapnak le különböző városokra, úgy találkozunk újabb és újabb dolgokkal. A törpek királyság, ahol sikerül egy viszonylag komoly bányolást tökökké változtatni, és közben megtudjuk azt, hogy a törpéknek hát valójában egyetlen szavuk sincsenek a kőre, úgy, az eszkimóknak sincsen egyetlen szavuk se a hóra, mert van viszont másik 60-70 jelenség, amit meg tudnak nevezni, ami nekünk hó vagy kő, vagy, vagy eljutnak abba a faluba, ahol, ahol mindent nagyon sok fokhajmával lesznek, vastag fa, spaletták védik az ablakot, és igyekeznek nem kimenni sötétedés után, és egy gyanús kastély van a falu felett, Ö, és itt másnap népünnepé lesz, mert egy boszorkánynak a macskája, de nem ér formájában felzabált drakulát. És, és nagyon sok ilyen ö, hülye, elmesélve annyira nem is működő poénban köszönnek vissza azok a mesék, amiket meg aztán tényleg mindenki ismer. És hogyha ez még nem lenne elég, akkor van még egy ö, nem is tudom, hogy az előttében milyen lehetett megkérni az angol szöveget. Van, a, van az a poén, hogy hogy a, az úton levő ember hogyan beszél azokkal, akik ott otthon vannak. A, azokkal a gyanús külföldieknek más a pénze, furcsa dolgokat esznek, furcsa dolgokat viselnek, és egyébként is a kutya nem érti őket, azt sem tudom, hogy miért mentünk oda. Na most a boszorkányok egyike az a rejtőnek a tuskó habkénszet idéző nyelvzseni, és, és ez nagyon szépen átjön a fordításba, a legnagyobb hülyeségeket mondja folyamatosan, legalább öt nyelvből össze, vegyítve a legegyszerűbb mondatot is. És jönnek a szembesülések, a szokásokkal, a, az a fajta viccelődés például az egyik faluban, ahol bika, bika, bika, bika futtatás van, ami mondjuk a alakiluknak az, és akkor itt találták fel a betont jellegű poénjait idézi kizárólag, hogy hogyan fordították meg, és miért kergetik a bikák az embereket. Meg, meg mondjuk az a hit, hogy a idegenekkel minél hangosabban és minél lassabban kell beszélni, mert akkor meg fogják érteni. És ugye egyszerre szól a mesékre, meg egyszerre szól az útonnevésről, úgyhogy egyikről sem mond igazából nagyon sokat, de cserébe tér csak ódosan röhögő, és meg ilyen három mondatokat haveroknak átküldős, hogy már megírt, mit írt le az, az ember, te jó Isten, ezt el kell olvasnod. Szóval ajánlom. Már nézem is online. Jó van. Akkor egyesével fogyunk el itt a, az adásról. Szerintem gyorsan köszönjünk el, mielőtt még valaki eltűnik. Igen, szervusztok, kedves hallgatók! Mondjátoknak, hogy milyen verslábat szerettek inni. Vagy küldjetek haikut, Akkor is, ha lefagy a számítógépetek is arról szól. Sőt, különösen arról. És hát találkozunk jövő héten. Sziasztok! Csáó!